Doar eu am mai rămas un mic al gândurilor celor duși de-acum. Casa a tot vorbit cu multe voci și limbi, plină de viață și idei, dar azi, azi iau din mâna lor bățul de ștafetă prin mine ei toți vor trăi încă.